Hirugarren garren unitatea. I. Berrikusi. Lauro gaita bost. Amaika. Iruro gaita Berro gaita amasei. Lauro gaita bi. Berro gaita amalau. Hogeita idu. <bip> Laurogeita amaika. <bip> hogeita bederatzi. <bip> hogeita amaidu. Lauro gaita amazazpi. Ogeita amazazpi. Lauro gaita amar. Iruro gaita sortzi. Berrogeita bat. Berrogeita sortzi. Ama bost. Lauro gehieta zazpi. Barro gehieta amaika. Lauro gehieta emeretzi. Iruro amairu. Y duro, gay.